Gaurko egoerak erakusten digu, Euskarak gehiago behar duela, legeak ez direla aski, jaurlaritzak bakarrik ezin duela, eskolak bakarrik ezin duela, eta danon beharra duela, beste pausu berriak emateko, batez ere, erabiliagoa izan dadin. Euskara ikasi duten pertsona guzti horiek eguneroko bizitzan, Euskar erabili dezaten. Eta hori du Euskaraldiak eluruen nagusia, Ara nik uste dut, segur nago horretaz, bi gauza lortuko ditugela Euskaraldi honekin. Lehenengo izango da, Euskaraz dakigunek Euskara gaiago hitzegitea, horretan ez dudarik. Eta uste beste gauza bat ere lortu duela eta da, urte askotan elkarri bizkarra eman da, bizi izan geran Euskaltzale asko, Euskararen inguruan elkarrekin lanean astea. Uste dut, abia eduki dugun diagnostikoa gainditzen asteko egokia dela. Baina, jakina, amaika eguneko aldi honek edo ekin honek ez ditu gure zailtasun guztia gaindituko, eta nik uste dutala, bide batean, ematen dugun lehenengo pausua, eta gehiago beharko dira.